Niinä päivinä, kun paljon kansaa taas oli koolla, eikä heillä ollut mitään syötävää, kutsui hän opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille, Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää. Ja jos minä lasken heidät menemään syömättä kotiinsa, niin he nääntyvät matkalle sillä muutamat heistä ovat tulleet kaukaa. Niin hänen opetuslapsensa vastasivat hänelle, mistä täällä erämaassa kukaan voi saada leipää näiden ravitsemiseksi. Hän kysyi heiltä, montako leipää teillä on? He sanoivat, seitsemän. Silloin hän käski kansan asettua maahan, ja hän otti ne seitsemän leipää, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsilleensa että he panisivat ne kansan eteen, ja he panivat. Heillä oli myös joitakuita kalasia, ja siunattuaan ne, hän käski pannaa nekin kansan eteen. Niin he söivät ja tulivat ravituiksi, sitten he keräsivät jääneet palaset seitsemän vasullista. Ja heitä oli noin neljä tuhatta, ja hän laski heidät luotansa. Ja kohta hän astui opetuslapsineen venheeseen ja meni Dalmanutan seuduille. Ja fariseukset lähtivät sinne ja rupesivat väittelemään hänen kanssaan ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta kiusaten häntä. Niin hän huokasi hengessään ja sanoi, miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä, totisesti minä sanon teille Tälle sukupolvelle ei anneta merkkiä. Ja hän jätti heidät, ja astui taas venheeseen, ja lähti pois toiselle rannalle. Ja he olivat unhoittaneet ottaa mukaansa leipää, eikä heillä ollut muassaan venheessä enempää kuin yksi leipä. Ja hän käski heitä sanoen, varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja herodeksen hapatusta, niin he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille: Mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä, ettekä ymmärrä, onko teidän sydämenne paatunut? Teillä on silmät, ettekö näe, ja korvat teillä on, ettekö kuule. Ja ettekö muista, kun minä mursin ne viisi leipää viidelle tuhannelle, kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat hänelle kaksitoista. Ja kun minä mursin ne seitsemän leipää neljälle tuhannelle, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat seitsemän. Niin hän sanoi heille, ettekö vieläkään ymmärrä? Ja he tulivat Betsaidaan, ja hänen tykönsä tuotiin sokea, ja he pyysivät, että hän koskisi häneen. Niin hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silmiinsä, ja pani kätensä hänen päälleen, ja kysyi häneltä, näetkö mitään? Tämä katsahti ylös ja sanoi, näen ihmiset. Sinä minä erotan käveneviä, ne ovat puiden näköisiä. Sitten hän taas pani kätensä hänen silmilleen, ja nyt mies näki tarkkaan, ja oli parantunut, ja näki kaikki aivan selvästi. Ja hän lähetti hänet hänen kotiinsa, sanoen, älä edes poikkea kylään. Ja Jeesus lähti opetuslapsinensa Filippuksen kesarean kyliin, ja tiellä hän kysyi opetuslapsiltaan, ja sanoi heille, Kenen ihmiset sanovat minun olevan? He vastasivat hänelle sanoen, Johannes Kastajan, ja toiset Eliaan, toiset taas jonkun profeetoista. Niin hän kysyi heiltä, Kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Kristus. Ja hän varoitti vakavasti heitä puhumasta kenellekään hänestä. Ja hän alkoi opettaa heille, että ihmisen pojan piti kärsimään paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjan oppineiden hyllyttäväksi ja tuleman tapetuksi ja nouseman ylös kolmen päivän perästä. Ja tämän hän puhui heille peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan. Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja luhteli Pietaria sanoen, "Mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avion rikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.